після запису вистави. Вазон із землею хряпнувся перед ногами актора. Влагодити гучний скандал удалося тільки завдяки тому, що Льончин-батько обіймав високу посаду. Траплялося, що ми зривали уроки. Географію нам викладала жінка, яку старшокласники прозвали Сучком. Вона була заслуженою вчителькою України, нагороджена орденом Леніна. На свята приходила до школи з цією відзнакою на грудях, але страшенно не любила свого прізвиська. Якщо нам хотілося вивести її з себе, зробити так, щоб вона не викликала нас до дошки, не приготували домашнє завдання, або просто не було настрою знову слухати нудну розповідь про меридіани й паралелі, бо вже втомилися – тільки но вона прочинала двері, ми починали сечати. Її обличчя враз багрянило, вона швиргала на стіл скручену в дудку величезну географічну мапу, хапала дерев'яну указку і заходилася бігати по класу, вичитуючи нас. «Що, ледацюги, набридло навчатися?» «Ми з вами маленькі гвинтики великого механізму, держави», так сказав наш геніальний керманич Йосиф Свісаріонович. «І кожен з нас повинен виконувати свою справу. Я навчаю, а ви мусите засвоювати знання, щоб потім сповна служити рідній батьківщині». Так тривало недовго. Якщо ми переставали сичати, вона кінець кінцем заспокоювалась і видавала нам нове домашнє завдання. Якщо ж і надалі бешкетували, географічка збирала свої речі і вискакувала з класу, грюкнувши дверима. Урок було зірвано, про це доповідали завучу і починалося. Тому ми намагалися вчасно припиняти знущання з учительки орденоноски і розставатися з нею по-мирному. Після зимових канікул до класу завітав наш керівник Степан Степанович. «Знайомтесь, наш новий учень Карлуша Дубов», – відрекомендував він новачка. Невисокого, скромненького на вигляд Дубова мав одразу ж прозвали «карликом». Першим уроком того ж дня була українська мова. Вчителька зробила перекличку – і звернулась до новоприбулого. Тебе перевели з іншої школи, поцікавилась вона. Ні, прив'яз папа із Нарільська, відповів Карлик російською мовою. Він трохи затинався, але не дуже помітно. А де ти народився? У Києві. Отже, українську мову вивчатимеш чи ні? Вивчатиму, кивнув він головою. – Добре, – похвалила його викладачка. – А ти її хоч трохи пам'ятаєш? – Ну, скажи, як буде українською «стол», – спитала вона. – Стіл, – відповів Карлик. – Правильно. Вчителька обвела очима кімнату. – А окно? – Вікно, – справно переклав новачок. – Стол? – і надалі допитувалась вона. Карлик на мить замислився. І Вальдемар, який сидів у нього за спиною, він теж недавно перейшов до нашого класу, але вже встиг зарекомендувати себе відмінником і дотепним жартівником. Пошепки щось підказав йому. Підсрачник повторив за ним Дубов. Щинився такий регіт, що аж затремтіли стіни. «З тобою все зрозуміло. Сідай», – закінчила опитувати його вчителька. Після уроків зустрічати сина прийшла його мати. Певно, він ще не запам'ятав шлях із школи додому. Я поглянув на неї і мало не замлів. Одразу ж упізнав – це була пані Аллочка». Яка в роки окупації поселилася на третьому поверсі будинку в Михайлівському провулку, де ми тоді мешкали, і подарувала моєму брату Вітькові кольоровий портрет Гітлера. То вона не втекла зі своїм коханцем.